Віточку, у вас аналітичний склад розуму. У жінок з вашою зовнішністю це рідкість. Та проти кого ви з валетом спільники? Жінці не личить перти до мети немов танкові. Жіноча тактика – хитрощі інтриги. От уже не думала, що цього мене вчитиме Олександра Суворова, майже генералісимус. Генералісимуси ха, ха-ха-ха. Нехай так. Проте хитрощі та інтриги часто беруть на зброєння ті, кому від природи належить бути відвертими і прямолінійними. Саме так. Якщо ближче до справи, все почалося понад 20 років тому. Я прийшла на кафедру після аспірантури. Не Жаклін Кеннеді, але й не крокодил. Симпатична жінка під 30 з непоганою фігуркою. У кишені кандидатський диплом і перша самостійна резекція шлунка. Полозов тоді працював асистентом і лише запланував докторську. Щоб ви знали, Віто, він бабій, яких мало. От тільки жінок Полозов не любить, він їх ненавидить. Це машина без людських почуттів. Для нього важливо підкорити жінку своїй волі. Він добивається цього, а потім втрачає до неї інтерес. Далі йому не цікаво підкорення триває до першого сексу. Вікторія дивилася на Суворогу великими здивованими очима. Оце тільки й усього. Для нього мати інтимну близькість з жінкою означає принизити її. А його, даруйте орган, не джерело на солоди, а щось на зразок меча, яким він добиває жертву, попередньо добре помучивши її. З ваших слів, Олександро Федорівно, зрозуміло, що ви маєте особисті причини ненавидіти повозова це саме те слово, не будьмо надміро делікатними. Докторські ми починали разом. Він зненавидів мене першим за те, що тема цікава, за те, що працюю швидко, за чудові результати. Почав з дрібних капостей. То історія хвороби зникне, то аналізи потраплять не до лабораторії, а на смітник, то під час важливого експерименту світло погасне, і вся робота на нівець. Мабуть, потрібно було боротися, а я занепала духом. Не захистили докторську? Навіть не закінчила. Він швидко захистився, якась волохата лапа п'хала його знизу і швидко вип'хала догори. А я знайшла спосіб самозахисту. Перестала бути жінкою. Що ж вам це дало? Що дало? Я усунула себе з його шляху як науковець, як людина і як жінка. А він мав до вас якісь почуття, Олександро Федорівна? Зовсім осмілівши, дозволила собі інтимне запитання Вікторія. Даруйте, Віто, якщо можна назвати почуттями те, що керівник замикає двері і завалює тебе на стіл, немов колгоспний конюх. То це були почуття. Гадаю, це лише прагнення зверхності, необхідність торжества над слабшим.